Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan, och kommer vara er värd. Det är torsdagen den 22 november och vi ställer in avsnitt 52 Den med Nick i gränslandet Och Effortcast är ju såklart podcasten där vi i rollspelsgruppen Team Effort Pratar om just det här rollspelandet Men också om film, tv-spel, musik, böcker, tv-serier och allt annat som intresserar oss Med mig idag har jag Sandra Hallå! Anna Hej hej! Oh, Nick! Ja men visst, jag är, jag är tillbaka <laughs> Vilket äh, ändå liksom såhär Jag väntade mig att det skulle vara en ljudeffekt Liksom inbyggd i din röst när du sa det du, du, du, du, du, du, du. <laughs> Det är snyggt Vad var det där? var det Final Fantasy? Eller var det var annat? vinna en fight i Final Fantasy 7 Just det mm. ja, coolt. <laughs> Välkommen, Välkommen tillbaka Tack, hur länge har jag varit eh, Skolkat, varit frånvarande Typ 51 avsnitt Nedfrusen i karbonit Det hade varit ett par timmar i alla fall tror Jag Ja. Jag bara försvann <laughs> över ett bräde <laughs> Vem, eh, du var ju ute på lite äventyr och så Har du, har du haft något effortcastigt för dig Förutom ämnet vi ska prata om senare idag <laughs> Om jag har haft något effortcastigt för mig det har, det har ju varit två stora spel som har släppts i år eh, Borderlands uh -huh. 2 och Diablo 3 Diablo 3 eh, Jag hörde även rykten om att du spelar i ett band numera eh, Ja, jag försöker att hålla mig sysselsatt eh, Musiken lite mer just nu eh, Så det är väl det som har gjort att det Många av dem lite mer Effort, klassiskt effortkastiga effort Sakerna har eh, hamnat lite I eh, bakgrunden så att säga eh, Det tar ju tid att lära sig En massa låtar och grejer. Får jag säga att jag gillar att vi ändå har eh, Hållit på så länge att vi kan ha Klassiskt effortkastiga saker Och liksom new <laughs> <effort -cast>. <laughs> <laughs> de, de, de, Ja men precis Jag har inte ens varit med Och spelat rollspel på länge. Nej. Nej, och i allmänhet har det varit lite mindre än vanligt Men jag är ändå stolt över att vi ändå fortfarande har en grupp Om man säger så Och på söndag tror jag vi ska spela Hur, hur ja. är det då Nick, kan du då? Jag håller på med lite andra grejer då Jag har lite allt möjligt lite konstigt för mig jag, jag har någon liten konstig affärsidé Som kräver väldigt mycket experiment som oj, jag sysslar oj, oj. ganska mycket med det, det går, Ännu går det väldigt, väldigt dåligt Kan man säga Och det är eventuellt ingenting du vill diskutera så här offentligt kan jag tänka Nej, kanske inte Man Det handlar om, om, om en, mat, en, viss, en matlagningsprodukt Som jag tänkte att jag ska försöka få till Men det är, det är ganska oh, det, det är svårt Jag, jag, jag, är, inte, jag är inte någon eh, matkemi-snubbe Det är svårt att oh. få till Men, så. Men plötsligt händer det, tänker jag Om jag håller grejer mycket Mm. Så det är väl mycket sådana, ja, mycket konstiga projekt för mig som tar tid nu ifrån alla, allt rollspelande och, och de delarna. Det låter väldigt eh, spännande. Jag Men... önskar att jag också hade lite hemliga projekt som jag kunde så här, hålla hemliga. Kanske kan jag någon, någon dag skicka en låt till er när vi har spelat in lite mer seriöst. Det är spännande. Ja. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja, Sandra och Anna då? Ni som är lite alltså de här tråkiga, vanliga panelmedlemmarna. Vad har ni haft för er? <laughs> eh, du menar den senaste veckan, eller? Ja, men precis. Har, har det hänt något kul? Jag har, istället för att eh, spela i ett band så har jag sett ganska många band spela. Eh, så igår så såg jag eh, ett band som heter Spiritualized på Strand här i Stockholm. Eh, och... Eh... Ja, jag eh, jobbar hela dagarna och eh, går på spelningar hela kvällarna kan man säga Och festar hela nätterna <laughs> Ja, precis och eh, ja Annika. Anna, du är, du är armbågsdjupt in i din översättning av Dungeons Dragons eh, Ja, jag har fått till första, första versionen av det Fantastiskt. Äm, och skickat in Men just nu så behöver jag, måste jag ta en liten paus från den Och översätta lite Sylvia Plath För jag har ju lite andra kurser som pågår samtidigt Jag tänkte säga för att höja humöret Ja <laughs> ah, nej det har jag inte jag Höjt humöret såhär jättemycket um, Sylvia Plath eh, Fast det här är väl en av de mer glada av hennes dikter Om man inte börjar analysera den för mycket Vilket man ju gör Men, Men den handlar ja. ju bara om, om Bröllopstårtor och eh, lite stjärnor Mm, jag, tror att, jag tror att hon liknar liksom resan på det här skeppet vid något sorts um, liksom glädje inför ett bröllop och vad som ska hända när man har kommit dit. Och att uh, i slutet så, så får man liksom ingenting ut av det utan det är lika illa sen ändå. Um, Eller så handlar det bara om bröllopstvårter, att de är ah, Two-tiered wedding cakes som är de värsta orden som någonsin har satts ihop på engelska språket om man behöver översätta dem sen. <laughs> För det finns inget bra sätt att säga det på svenska. <laughs> ja. Perfekt. <laughs> uh, själv har jag varit på en affär och köpt det här. Hörde ni? Ja. Du. Gissa. Det var en penna som du bröt sönder precis. Penna. Någon annan gissning? Inget att dricka. Något att dricka. Ja, ah, jag gissade att det är en Mountain Dew Mountain Dew är en bra gissning För att en Mountain Dew Energidricka inköptes Men det här är Coca-Cola Vanilla Zero Ja, oh, nice uh. <laughs> <laughs> jag, jag vill ta en liten klunk en Jag vill Inställt till den Eller, ja Har du på The English Shop, eller? Det var skitgod Jag har varit på Ica Maxi Ah, okay, jag och ja, min, ja, min roommate Slash sambo eh, Har varit och pantat våra burkar för halvåret Och betalade 15 kronor För varor för 800 kronor eh, Så vi fick ganska mycket pengar <laughs> ah. För att var en burkpantning ah. Annars är det som du säger eh, Anna, det, det är ju klassiskt inköp På engelska bokhandeln Eller den här English Store, Coca-Cola ja, Zero men där jag, brukar, eh, jag, jag brukar gå dit och köpa Iron Brew eh, Som är den bästa läsken i världen Samma orange det orange som typ eller till bubbelgum Men mest så smakar den nog så här, Nostalgi för Skottland <laughs> Jag gillar det eh, Dagens avsnitt av, av Effortcast kommer ju som eh, Titelskvallare Handla lite grann om Borderlands Men vi kommer även ha något slags eh, Se tillbaka på Effortcast Inslag eh, Jag föreslog att vi skulle kolla tillbaka På allting vi har pratat om Och se eh, om någonting har fastnat, om någonting bara var övergående Och först ut är, är jag då som, som frivillig att göra det um, men, men inte nog med att vi ska vara liksom tillbaka av Vi ska även vara nyskapande med en helt ny version av sitt citatleken För den här veckan i alla fall <skratt> <skratt> Men innan vi blir... Vänta nu, vänta nu, vänta nu, är detta också mm. då första gången som jag tävlar i citatleken? Ja Jag tror att ah, det är det, är det. Oh, Shit, ja ja Okay. Jag, det är har, lösligt, jag, men det är okej okay. Jag har fasat inför den här stunden Det jag har varit en <laughs> så frekvens hit så sitter Att bara ställa kraven Ja men det, det är lite därför man blir lärare Ja <laughs> Men Nick Vill du prata om Borderlands 2? Vill du delge? Jag kan väl prata lite om Borderlands 2 då Jag, mm. jag förstår att ni har spelat lite ni också några av er. Ja, jag har fr framförallt har jag spelat ettan väldigt mycket. Nu har jag spelat ett par timmar också med eh, min kompis Joakim som jag precis nu kom på att jag skulle ringa <går> idag. <går> Han också. Ah, ja. <går> du är en bra vän, Håkan. Jag har spelat en timme med eh, Håkans kompis Joakim. <går> Okej, okay, nice. Nej, men, eh, Borderlands 1 släpptes ju 2009 eller något sånt, några år sedan och var väldigt annorlunda. Jag vet inte, hur skulle ni beskriva det? Jag brukar vilja beskriva det som ett typ av... FPS Slash Diablo på något ja, sätt. Jag brukar jag, jag skulle säga att det är typ en blandning av Diablo 2 för mig Och kanske typ Fallout 3 Eller något sånt Det har ju skjutdelarna Men också väldigt mycket med det här med loot, Att hitta olika utrustningar Och olika vapen och så vidare det, det sägs att det finns otroligt mycket olika vapen som man kan inte ha så alltså väldigt blandat Väldigt mycket så att i mycket av det här springer runt och dödar samma boss om och om igen För att få bra vapen och så vidare Någonting jag är väldigt svag för Det är framförallt det här med att man vill vara första Luta och ta andras grejer Ja, verkligen För, det, för i, i Diablo Så tre sådana har vi ändrat Exempelvis då, så att man, man får se bara sin egen drop Sina egna vapen mm -hmm. som droppar Men i Borderlands så är det fortfarande den här klassiska Försten Försten på ja, saknar och, och om inte och om det inte vore för att man oftast bara håller in skjutknappen så är ju liksom själva systemet ju ändå ganska likt typ jävla och man ska klicka på allting tills det dött liksom. Ja, men verkligen, det är väldigt likt. Och jag vet inte, det, det här spelet kommer typ i början av september eller någonting sånt, september, oktober, november så det blev jag i, närmast i tre månader och det känns som att jag har gjort det här väldigt mycket nu. Jag har väl en gubbe som är på maxlevel och ett, ett antal gubbar någonstans där mitt emellan. Vad är det för maxlevel? Det är level 50. Okay. Och sen så är det planerat eh, fyra DLC-paket också. Så man har köpt ett så här, eller man. Jag har köpt ett så här season pack eller någonting heter det. Eh, så att man får alla de här när de kommer då. Så det är så att man har köpt dem i förväg. Mm -hmm. så, be Aha. så beroende har jag varit av det här att jag har liksom gått och köpt det. Fast det inte ens finns än. <laughs> jag gillar det. Vad spelar du för någonting? jag spelar som assassin det kan man väl säga också det finns fyra olika klasser eh, Aj, egentligen det. då. Det är Zero va assassin. Ja, assassinen heter Zero och sen finns det en commando som heter Axton eh, som är lite mer då, kan sätta upp ett torn och det som var skjutgubbe. Sen finns det en Siren som är ett magiken som heter Maya och en gunsurker som är den här stora ja, tanken kan man väl säga som heter Salvador. Han har också längst, längst Wanted-lista om man kollar In-game på alla de här Wanted-posters som finns överallt. Jag gillar det Ja, Och det kan man säga också Just att jag har väldigt ofta Svårt för humor i spel Jag har egentligen aldrig tyckt att spel är kul Många tycker att det är lite support är väldigt roliga spel alltså Att det är bra humor ja. Även många klicka-peka-spel Brukar också sägas Ha bra humor jag har aldrig riktigt tyckt det Men Borderlands 2 däremot Är otroligt kul <laughs> alltså, <laughs> alltså storyn Och, och dialogen och bara som... det, är mycket, det är väldigt mycket Ordlekar och liknande i det där spelet <laughs> Ja, väldigt mycket ordlekar Väldigt mycket kulturreferenser Och sen bara sättet som så här, små korta sekvenser är designade på Är bara Man bara, bara, bara skrattar direkt När det händer Ja, och det är väldigt ovanligt. Det, det har hänt att, att det har varit så här In-game-sekvenser Där man pratar med olika gubbar Där jag och de andra som jag spelar med Alla, sitt, alla bara gapskrattar Och skrattar i en halv minut För att det är så otroligt bra humor Ja, underbart Har du något exempel? Eller är det, eller är det mest saker som, som försvinner väldigt mycket? Ja, men det, blir, det blir väl någon liten spoiler då i så fall. Men vi kan köra det för det spelar inte stor roll um... Det, det finns en liten maskin man har med sig Som heter Claptrap mm. eh, Som åker runt på små hjul eh, Och han är väl Någon sån här Comic relief typ av karaktär och, yes. och han klantar sig alltid Han skrev alltid för att han ska hjälpa att få upp dörrar Och sånt, vilket han alltid misslyckas med såklart och detta är någonstans mot slutet av spelet. Så står han och så vill han få upp en stor port för att döda den här sista bossen. och säger han ah. att nu ska, nu ska han allt få, och desto mer han grejer, desto mer stängs porten, desto mer fiender kommer det. Men efter många ommän så, så lyckas man få upp den här porten då. Och då säger han att nu, nu ska jag avsluta den här sista bossen killen då. Nu, nu ska han allt få, så öppnas porten. porten Vad han bara utbrister stairs! Nej. No! <laughs> för, för, för då kommer han inte upp ändå <laughs> oh, <laughs> alltså, är, är ju typ den, den första man möter också i spelet Och uh -huh. han är, han är konstant. han kallar den för eh, sina små minions uh -huh. Come here, minion han är, <laughs> han är skärmig Han är gullig uh -huh. Jag undrar varför han heter claptrap då För det känns som eh, någonting... Jag har tänkt att det nog är Någonting dirty Ja, jo, det är garanterat perverst ah. <laughs> Detta spelet har en del Har en del sexuella Till exempel vet jag att det finns någon Fiende som heter typ en flaming midget Så jag tror att det är någonting <laughs> Flaming midget tror jag, om man googlar Får man nog speciella bilder mm. Då ska inte göra det det finns ju också någon boss som heter bla bla eller någonting and his merry midgets. Så är det bara en stor gubbe med, med, med en stor sköld där det hänger några dvärgar på. Det, det, det, är, bara, ja. det, det, det är ett väldigt kul spel. Det, det, jag skulle rekommendera alla som gillar man rollspel egentligen eller skjutspel så, så vet jag att man kommer gilla det här. Men, men det måste ju spelas i multiplayer. Ska man säga, ja, jag och då Joakims min Eventuellt för detta vän Jag glömde ringa honom nu eh, Prata om det, liksom att, att vi har askul när vi spelar det tillsammans Men det, det, går, det, det går inte ens att tänka sig att spela det Alltså själv <laughs> Nej, jag, jag vet folk som har gjort det Men jag skulle inte göra det Vad gör man då? ja det, det blir ju ett helt annat spel, det är utmanande på ett annat sätt Jag, jag, jag har spelat lite själv Och det är helt ärligt ganska kul det också Men men det blir ett helt annat spel. Man kan ju inte rädda varandra Eller hur? Om man bara är en, Rätt mycket av spelet Handlar ju om att man springer Och skjuter, skjuter, skjuter Och sen när man blir död så räddar någon annan Och så kommer mm. man upp igen ja, just det precis. Och när man blir en spelare då måste man ju spela helt olikt När man inte kan bli rädd Man mm. måste vara fegare, Exakt. mer taktisk Det är inte lika mycket <laughs> Inte lika mycket map. Nick, eh, brukar Ni i era kretsar också Typ jävlas när man räddar varandra För att när man tappar allt sitt HP Då har man fortfarande en mätare Som, som, som tickar ut långsamt Och när, när den tar slut då är man död Under den här tiden kan man, kan man försöka skjuta sönder fiender Och om man lyckas döda en fiende Då så kommer man tillbaka Man får en second wind Eller så kommer ens kamrater och hjälper den Och då får man en second wind Så jag och Joakim har, kommit, har börjat liksom försöka döda Nick, om du är spelat sammans så, så, så går du ner på minus HP Och så står du där och kämpar för ditt liv Så kommer jag att döda alla fyren runt dig Så jag ska kunna leva upp dig för att få lite bonuspoäng <laughs> ja, det, det är mycket av det Och mycket också att döda alla fyren runt För att sedan döda bossen som ens kompisar dog på För att kunna ta luten Medan de ligger och dör och kollar på <laughs> Exakt det är, det är typiskt sånt här spel som, som är. Alltså man, man kör ju tillsammans För det är det man gör Men det är också var man för sig <laughs> Ja, nej, men det är, det är ett fantastiskt spel. Alltså, jag, jäkla, jag önskar att jag spelade det nu. Det, detta är anledningen till att, att jag kände så. Det är anledningen till att jag inte har gjort mycket annat. <laughs> vad jag än gör och hur kul det är så kan jag mest tänka på Borderlands. Det är kul, men det är inte Borderlands. Nej, eller hur? <laughs> det, är kul. det är kul att göra det här andra, men jag slösar fortfarande tid som kunde gå till Borderlands. Åh <skratt> oh, gud, jag, jag tog precis upp vårt Skype-fönster Jag ser tre stycken sandror kolla tillbaka på mig <skratt> Ja, jag sitter och stirrar rakt in i de här tre stycken sandrorna Jag sitter Hela och tiden. stirrar rakt in i mig själv <skratt> det, får mig att, det får mig att tänka lite grann på Hur är det, hur är det att spela om man har alltså, fyra stycken spelare Och alla är varsin karaktär Är det skillnad på spelet då snarare än om alla är samma karaktär Eller är det likadant oavsett... Det, det är ungefär likadant det, det, Jag kan tänka mig om man är smart Så kan man nog bygga ett ganska bra gäng Jag kan typ se taktik i det här spelet Framför mig, men, men liksom när det väl händer Saker sen, då, då kör jag ju bara Ja, det finns ju taktik Men jag spelar sniper egentligen och Jag springer där med min shotgun som en galning Det är mitt favoritvapen Jag vet, jag vet inte om det spelar stor roll om jag ska välja Det känns som <laughs> att det, det finns taktik att använda Men det går också att bara skita i dem <laughs> Jag gillar det. Ja. Jag känner väl, det är väl ungefär så mycket man kan säga om Borderlands. Det är humoristiskt och det är kul att man gillar ett FPS eller rollspel Om man borde, man borde köpa det tycker jag. Det är alltså en, en rekommendation från Nick och där har hållit dig sysselsatt i syss vadå då? Typ två, tre månader. Ja, två, tre månader eller något sånt och det lägger väl jag gissar åtminstone en månad till. Coolt! Och EffortCast har ju hållit alla oss sysselsatta i ungefär 12 månader. Och efter pausen så tänkte jag ju att vi kommer tillbaka och kolla lite grann vad jag har gjort under de här 12 månaderna i EffortCast-vägar. Men först har vi en paus. vi får vi tillbaka ifrån pausen eh, Hade alla en bra paus? Den kändes okej okay. Jag har alltså satt ihop en liten lista Över Det mesta Inte allt, men det mesta jag har pratat om Som jag har pratat om I Effortcast Och tanken då är att jag ska kolla tillbaka På de här senaste Det här ungefär året då som vi har hållit på och titta vad jag har pratat om Vad jag har sagt att det här är asgrymt För att sen bara släppa och glömma bort för alltid Vad jag känner att jag kanske vill ta tag i igen Och så vidare Och eftersom att det här då är istället för topp fem-listan Så har jag fem stycken ganska breda kategorier av saker <laughs> Så jag tänkte börja den här listan Över saker Håkan har gjort med en kategori jag kallar för tittbara saker jag har gjort. Är ni med? Mm. Ja. Mm. Coolt. Så listan ser ut ungefär så här. På första plats här så har jag, det är absolut ingen ordning på det här annat än att det var den ordningen som jag, som jag klippte in det här i. Har jag tv-serien Elementary som ju är en Sherlock Holmes-serie vi pratade om ganska nyligen. Mm. Den har jag absolut inte kollat någonting mer på, inte alls. Jag, jag ville göra det, mest för att folk började prata skit om Lucy Liu. Men sen så glömde jag bort serien. Tog någon av er tag i den serien? Nej. Nej. Jag tänkte att du skulle göra det åt oss, liksom. Att man fick, att man skulle få lite så här återkommande recensioner så att man slapp så här... Själv. Jag tyckte inte att den verkade tillräckligt bra För att jag skulle orka försvara Lose to lose ära Utan jag, jag gjorde det liksom så här, av Det här var där. alltså inte Det här var alltså inte någon sån här White knight anda som man ju ser ofta nej, nej, på, nej, nej, på internet nej, jag, det jag var vet. snarare, snarare bara, bara för att liksom. mm. <laughs> Men det, den, den fastnade absolut inte The walking dead däremot Följer jag ju fortfarande, den har vi pratat om en hel del Mm. Jag gillar den inte så mycket Jag, jag, laddade, jag köpte precis um, Första seriealbumet Days Gone By mm. uh, Och det kommer jag säkert prata om Kanske nästa vecka eller så Men det är Intressant men inte, alltså tv-serien är ju, man ser på den, men, men gillar man den? Jag har faktiskt börjat gilla den nu eh, de senare avsnitten när eh, det har kommit in lite ytterligare fler karaktärer och fler fact up-karaktärer. För jag har ju saknat Shane sedan han försvann. Mm. Jag tycker att de, det börjar hända saker men jag... Jag tror fortfarande att jag hatar typ alla karaktärer mm. Ja det är jag också Men det, det känns ändå liksom De dör ju av ganska Såhär mm. frekvent ändå Så att då kan man också <laughs> se fram emot Ja precis Det känns liksom, det känns bra Nick har du har du sett någon mer på Walking Dead? Ja jag har följt slaviskt. Men jag vet inte fan alltså Jag, jag, jag känner likadant lite jag, jag gillar inte heller det riktigt Men samtidigt vill jag ju se det Exakt, det är väldigt jag konstigt Jag läng, längtar ju till nästa avsnitt Förra avsnittet var väldigt spännande Tyckte jag ja, jag, jag såg det idag och jag, det gillar jag faktiskt Det är lite så här konstigt jag, jag, jag gillar fortfarande inte att man kan överleva bättre än andra Bara för att man har ett svärd Men det, det är coolt ändå <laughs> Jag har inte sett det senaste avsnittet Okej, då, då ska jag inte berätta vad som händer <laughs> Nej, men det för det Vidare på listan över tittbara saker jag gjort så har vi House, har jag kollat på ännu mera, bara som vanligt Sherlock, den brittiska, kollat klart på, gillar Doctor Who, börjat följa och följer ganska slaviskt och kollat på det liksom mer än att bara följa det bra serie Community, som ju typ kommer tillbaka Chevy Chase fick precis, eller har precis hoppat av serien Åh mm. oh, nej, lite tråkigt. Tydligen var han ganska utskriven ur serien Så han valde helt enkelt att, att hoppa av Eftersom han ändå inte var med i den Mm, mm. Följt, Och sist på listan över tittbara saker Har jag tagit extra credits Som är den här spelpresentationsgrejen Som Penny Arcade TV använder sig av Ni vet vilka jag menar Mm, mm. Och den har jag, alltså det har blivit snarare så här att jag då och då kollar på den och då kan, kanske jag ser det på tre, fyra avsnitt snarare än förut när jag då varje vecka var där och Hå! nytt avsnitt. Men det är, jag kollar fortfarande på det. Mm. Det där var eh, mina tittbara saker den här, det här året med Effortcast Är det något är speciellt bra skulle du säga? Är något, om du skulle rekommendera en annan grej? Jag skulle rekommendera Doctor Who i så fall För den som gillar Långkörande Inte inte seriösa Alltid men när de är det Så är de lite väl seriösa tv-serier den, den genren Och om man kan komma över budgeten som, som jag vet att många inte kan göra Väldigt många inte kan göra Nästa kategori av saker jag har Är tv- och datorspel och den här listan kommer typ vara en lång lista av saker jag påbörjat, älskat och inte klarat <laughs> Först ut så har jag FTL som är ett eh, rymdskeppstimulatorspel jag började spela ganska nyligen Jag spelar väldigt mycket, jag klarar aldrig Här måste jag dock säga att det kanske inte berodde så mycket på att jag var dålig utan snarare att det var sjukt svårt Vilket innebär att jag har försökt, jag har verkligen försökt, jag har gett, jag gett mitt, mitt bästa men jag har inte klarat det <laughs> Som, som då kontrast kan man ta Dark Souls Som, jag, som också är sjukt svårt Men som jag inte har klarat mest för att jag har slutat spela det Alltså Jag, jag kommer ju vidare konstant Men jag vet inte, jag, jag la liksom av av någon anledning Vilket jag, jag kan typ känna hur Nick Kollar argt på mig just nu Ja, du, alla gör ju som de vill Men jag kan inte stötta det här Nej, jag, jag vet Och jag, jag kommer börja spela igen, jag brukar ofta göra det Men jag vet inte, jag har ehm, Vad ska man säga, jag har typ jag, jag har typ OCD och ADHD Så jag typ så byter vad jag är besatt av då och då OCD. <laughs> ja, något sånt alltså Det är lite för många bokstäver <laughs> i rad Så det blir helt kaos <laughs> Exakt, och då måste jag sitta och ordna upp dem Och då har jag inte tid med annat <laughs> Lotro är nästa spel Lord of the Rings Online Jag kom till över 20 ungefär Med min med, medföljeslagare Anna mm. Sen så har jag inte spelat Jag vet inte om Anna har spelat vidare Jag tror inte du har gjort det <laughs> Nej det Jag vet inte kände inte för att Lägga ner pengar om Jag skulle spela själv Och jag vet inte Det, ja, nej, det var charmigt och sådär Men ja Fortfarande så här, MMORPG som jag inte har lyckats Fastna för, vem vet Kanske gör jag är den annan gång du har, du har väl inte fastnat för något MMORPG? Nej, aldrig Jag har varit taggad för många Men nej Eventuellt att då nya älderskals online Ändrar det, vi får se Final Fantasy 6, började spela, gamla klassiker Jag, jag, jag typ slutade spela precis när spelet började dra igång Känner jag, av någon anledning Jag vet inte varför <laughs> Medieval 2, Total War Ett här gammalt spel, jag hatar påven som jag, så jag slutade spela <laughs> Jag tror i jag hade installerat på min laptop För att du spelade det ett tag Ja ah, just det, för att det kraschade alltid på din andra dator Ja ah. Just det, jag gillar det Minecraft har jag också ägnat mig åt Spelat en massa, inte just precis nu Servrar dör och det är lite hjärteskärande varje gång ja. ingen, ingen spel så Men det, det, det är väl livet antar jag Du och jag Anna Spelade Diablo 2 en gång tror jag Ja <laughs> Kanske Det två. var svårt och jag satt i mina poäng konstigt Och det var för <laughs> mig <laughs> Och även Terraria då Minecraft, Diablo 2 och Terraria Är spel som jag har spelat med Anna Och sen inte alls Och sen ja <laughs> mm. Jag började även spela ett underbart spel Som heter Professor Leighton and the Curious Village Som jag spelade, älskade Och sen bara stängde liksom stängde DS Stängde Nintendo DSen och bara öppnade aldrig igen Jag vet inte varför <laughs> mm. <laughs> Skyrim som vi började ffk att prata om har jag spelat sjukt mycket dock. Det är en sån här, i alla fall en, en sak som fastnade av allting vi har gjort det här året. Eh, och Nick, jag, vill att, eller jag vet att du minns när, när vi drog till Gamerskit och kollade på deras tjänst Void och du jag var rätt exalterad för den. Ja. Aldrig använt. Inte jag heller. <laughs> Nej, jag har ett konto och aldrig använt <här> Hur kommer det sig uh, att man inte gör det egentligen? Jag har ingen aning. Alltså, det, det låter som som. Alltså, Hyra spel gratis, varför inte? Jag vet inte man gillar att köpa För mig handlar det om att... Jag vet inte, jag har World of Warcraft ja. För, ja. Mm. ja precis, man kan köpa spel också Och jag vet inte, för mig är det mycket Att jag har en Mac, tror jag Ja, jag tror det är mycket det för mig också jag Hade jag sett ut på en spel-PC hade det nog varit en helt annan sak Jo men, eller hur? Exakt hmm. Nästa kategori eh, på, min, på, på min karriär här eh, Har jag döpt till Läsbart Okay. Den börjar med Camp Nanoraimo som jag knappast ens påbörjade. Han, han är ju klart. Camp Nanoraimo är ju sommarvarianten av Nanoraimo. Mina med-Nanoraimoare kommer inte heller så långt vilja minnas. Nej, Nej Och... det, var, det var en dålig start för man blev ju indelade i stugor med andra. Eh, Andra författare liksom Och när de hade dissat oss Så tror jag att jag Gav upp ja, men De krossade din själ Ja, exakt Alltså det gjorde ont helt enkelt mm. eh, Näst därefter Då kom ju såklart NaNoWriMo eh, Originalet Och första gången som jag prövade ja, Det var kanske inte under effortcast tiden Det var nog lite innan Men då kom jag halvvägs Eh, nu har jag kommit 20 procent ungefär och det är åtta dagar kvar, nio dagar kvar. Något sånt. Mm. Eh, jag tror fortfarande att jag skulle kunna klara det, men det är det att man har massa skola grejer. Ja, jag tror att det skulle vara bra att kanske eh, ta tjänstledigt en månad eller vara arbetslös en månad eller... Ja. Ett sabbats, en sabbatsmånad. Ja, eller så får liksom resten av team effort för att adoptera typ dig Sandra ja Och så får du vara arbetslös den månaden. Men, men vitt hamnar ni? Och så får du liksom vara vårt hopp. Vårt OS-hopp. Ja, exakt. I så fall så borde vi ju kanske ha några så här deltävlingar innan. För att uh, se vem som är uh, mest lämpad till det och uh, som mest troligen kommer att uh, klara av det. <här> så det är planen för nästa år. Exakt, eller, eller för nu Alltså vi har ju fortfarande en vecka på oss <laughs> Ja, men det, det är lite Jag tror att det är bättre att vi kör på det här Till nästa år, vi kan ju börja Fundera på utslagningstävlingarna Först, om vi ska sätta sant. ut någon I skogen och tvinga den att skriva Under press eller någonting <laughs> ah. Nästa grejen på läsbartlistan är En bok som heter Feed, som handlar om zombies Och bloggare typ, som var del av en trilogi som jag läste, gillade, men jag, läste, jag liksom läste aldrig del två eller tre i den trilogin eh, Lite gärna som det här spelsyndromet att jag startade och så precis när det börjar så lägger jag av eh, world som Anna eh, rekommenderade till mig, läste jag en del Slutat läsa nu av någon anledning, jag vet inte varför Ja, jag frågade om du ville ha nästa del någon gång och du sa nej och sen har det inte blivit det. <laughs> Men du, du bara och, övergav det. Och med det sagt så gillar jag det ju mycket jag vet inte varför. Det kanske är, jag, kanske, jag kanske inte vill beröra med vid den här konspirationsteorin vi eh, ju uppdagade förra avsnittet. Eller så vill du inte låna böcker av mig. Det, det kanske är det, kanske är det, det som är felet. Ja, det kan ju vara ditt fel. Ja, det kan vara mitt fel. Det kanske är du, inte jag. Precis. Jag tror att du inte vill hitta någonting som du tycker om alldeles för mycket därför att det sätter allting annat i, en sån så här, i skuggan av det. Så istället när du upptäcker att det är någonting som du börjar gilla lite grann då tar du avstånd från det. Varsågod med den analysen Jag går snabbt vidare Jag går snabbt vidare Till A Study in Scarlet Som är Sherlock Holmes som jag, jag, jag ville börja liksom läsa alla Conan Doyles Sherlock Holmes Jag fastnade, efter första har jag inte läst någonting. mer Jag har läst en del Sherlock Holmes Men det hade varit nice att läsa liksom alla i ordning och så Jag var på SF-bokhandeln häromdagen Och såg att för typ 200 spänn Kunde man få allt i en stor, fin volym. Men jag känner att jag inte kunde köpa det nu när jag har så mycket kurslitteratur att läsa. Jag har Shakespeare-versionen liksom, i den serien ja. av så här, böcker med allt. Kostad den här, 100, den här stora, bara... stora röda saken, eller hur? Mm. Fantastisk bok, men tyvärr. alltså, Den är förvånansvärt lätt också. Så jag menar, typ så här, fina ja. sidor. <laughs> Carl Sagan's Cosmos och A Demon Haunted World- har jag läst och de använder Typ som referensverk, i alla fall Demon Hunter World Den har en väldigt bra Lista över logiska felslut Som man kan luta sig på då och då Superman Batman, Public Enemies Serietidning, Det är inte så mycket att säga Jag läste den, jag älskar den Darts and Droids, en webbserie Som jag läste och hatade Star Wars parodi typ, skittråkig Jag läste dock hela Den, den uppdateras fortfarande dock så Jag läste hela fram till att jag kommer i kapp liksom Sen så jag inte läst någon mer Och det sista På läsbart är En seriestripp som heter Irredeemable serie Serietidning Inte seriestripp Som typ handlar om En en Aktig karaktär som blir ond Och sen försöker alla andra stoppa honom Och det går så där Och den, den köpte jag lösnummer Via då Comicsology som är en app För att läsa serietidningar på sin Smartphone eller dator Eller iPad eller whatever Sjukt bra serie eh, Kul slut också Intressant att liksom jag, det jag faktiskt läste klart vad det som säkert kostar mig mest då, Om man kollar på den här listan mm. <laughs> Men det känns inte som det För man köper varje nummer i stycken Och det kostar 15 kronor bara <laughs> Näst ut har jag en kortare kategori Som jag har döpt till roll- och brädspel mm. eh, Till skillnad från tv- och datorspel Och där har jag skrivit upp Gamma World Som jag har spelat en gång men som jag gillade Jag vet inte, eh, Anna du var med va? Mm -hmm. Och Stephanie och Hampus tror jag yep. Det känns oh. som att man borde plocka fram det och spela någon gång Men som sagt, jag, jag, jag köpte det en gång för 80 spänn Så det gör mig inte så mycket Det är alltså en Dungeons Dragons expansion typ eh, Ett annat spel som, som man lätt kan, kan plocka fram Är Fiasco, Som också är med på den här listan Och det har vi ju spelat desto mer känner jag Två eller tre gånger i alla fall Mm -hmm. Jag har varit med två gånger i alla fall Ja, och det, det är ju något slags Partyspel nästan Jag vet inte hur man ska uttrycka det Det kräver mindre förberedelse än till exempel Dun Dungeons and Dragons mm. Vilket gör att det är perfekt att plocka fram Och det, jag har det liksom på jag, har det på jag tror vi spelade via min Iphone, gjorde vi det? Ja, det gjorde ja. vi när vi spelade under och... spelkvällen. Där. Ja, och det funkade ju i alla fall. Jag vet inte om det var liksom optimalt, men det funkade. Jag tyckte det fungerade riktigt bra faktiskt. Så så länge man har den och eh, tärningar med sig- så ja, är man ju alltid redo för fiesco. <laughs> det är jag ändå. På fler än en sats. <laughs> <laughs> ja. Sista kategorin över mitt effortcast-år- hade jag till eh, Håkan- och det är väl jag, jag, jag, jag kommer inte på någonting fiffigt att döpa en till Men det här är helt enkelt eh, Jag vet inte, saker Som jag har eh, Vad ska man säga, typ så här kanske <laughs> Och det första jag tagit Är grejen med Let's Plays mm -hmm. eh, Jag visste inte riktigt vad det grejen med det var Sen började jag kolla på det och jag tror jag förstår Nu, det är den här känslan av att man kan Ta del av ett spel utan att Äh, lägga ner pengar eller tid på det Samtidigt då som någon yep. förhoppningsvis rolig mm. äh, Går igenom spelet det är, det är lite som att ha en kompis mm. <laughs> Det är ja. det här jag tänker med det Att ha, att ha vänner <laughs> Jag har ju upptäckt Eller jag upptäckte ju det när jag upptäckte Slenderman äh, Just när det var ett spel Som jag inte riktigt vågade spela själv I ja, en tom, mörk lägenhet men äh, att äh, kolla på andra som spelade Dels så var det väldigt roligt att se och höra folk bli så skrämda Och dels så fick man ju sällskap i, i hemskheten Exakt Så det, och, och... jag kan tänka mig att det är bra i, för läskiga spel För att liksom på något vis starta lite grann Just det och sen känner jag också att det är en del av den här är ett fast living Jag är en modern man i en modern tid Jag har inte tid att sitta och spela tv-spel Men däremot kan jag ju liksom ha någon i bakgrunden som spelar tv-spel åt mig Ja <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> I, en, I en värld med take-away-lattes har man inte tid med tv-spel Jag vet inte Nästa grej är tärningsfusk då i D&D uh, Och en spelledare avslöjar aldrig sina hemligheter så jag går vidare jag uttryckte rädsla för Steam Kartonger försvinner och liknande Men jag är inte längre rädd för Steam Jag gillar Steam Det är synd att jag inte har en PC så jag kan spela mera på Steam Känner jag spontant Och det sista är väl Att jag fuskar I saker Och det har jag gjort under effortcast-året Och det gör jag fortfarande Det här har typ varit mitt effortcast-år det här är det jag pratat om i Eftercast under, under de här första 52-avsnitten. Ja. På något sätt gillar jag det. Men samtidigt känner jag att jag är en människa som påbörjar för mycket. Och avslutar för lite. Avslutar jag tror faktiskt lite. att det är en ganska mänsklig egenskap. Ja, jag tror jag är ungefär likadant. Så att... Ja, jag tror att de flesta hmm. är det. Man, man testar liksom hundra olika saker. Sen så finns det en sak som man sticks med. Ja, men där. den märker man inte för att man... Ja. Återigen, analyser är min grej <laughs> I detta avsnitt <laughs> Det enda jag tog, tog med mig från den där analysen Var att du kallar mig mänsklig Vilket hände sällan uh, Jag tar 700 ja, kronor i timmen timen, så. tar tillbaka det Järnspikar Jag känner att jag har pratat i typ 65 timmar nu mm. Okej okay. <skratt> för, att av, för att avhjälpa detta tar vi, tar vi en paus Och sen kommer vi tillbaka med en eh, lek Där då ni kommer få vara de som pratar Medan jag eh, lyssnar Och skrattar åt er. Paus Det här var vi tillbaka. Vi har tagit en lång paus, vi har sett tillbaka på våra liv. Vi kommer till, till stunden då vi i vanliga fall leker citatleken. Det kommer vara lite annorlunda den här veckan, för att istället för tre stycken citat har jag hittat sex stycken städer. Städer som förekommer i fiktion. Och, eh, jag tänkte med att vi, vi ska gå igenom de här sex stycken städerna. Alla kommer få var sin chans att börja och svara på var de, vart de tror att det här kommer ifrån. Men som exempel då kan jag ju säga att eh, om jag hade frågat eh, i, i, vart Gotham City förekommer så hade ni svara, ha, haft rätt om ni svarade Batman. Att det är Batmans, Batmans hemstad till exempel. Eh, och sen så har när vi gått igenom alla sex så kommer ni antagligen en av er ha vunnit. Annars så vinner alla. Mm. Och jag vet inte, hur, hur ska jag avgöra Vem som börjar? Nick, du brukar vara mästare på det här Ja, det, jag har aldrig varit med i det här innan Men novell men, Perfekt Så Är det okej okay med er att Nick börjar? Vi kör damerna först helt enkelt Ja Vad? Mm. Jag förstod inte <laughs> Vi kör damerna först och så får Nick börja På första, första staden här För att ja. Han är dam Det är ett typ av skämt det var humor Jag ska signalera jag ska, jag, jag, ska, jag ska inte glömma att ta med skämtet Nästa gång jag fick skämta Nej Så Nick Nick Jag är redo Första staden jag har valt är Megacity One Vart finns den med? Oj Vad kan det här vara? Megacity One jag tycker inte att det låter som om vi ska börja utesluta medier till och kanske. Jag tycker inte det låter som någonting man skulle ha med i en bok. För det låter lite löjligt för att ha med i en bok i allmänhet. Så kanske någon dum film typ Running Man. Äh, man och något eller någonting sånt. Jag tror inte den finns med i någon sån film så jag känner till Eller Det känns som att det kanske borde vara ett tv-spel. Mega City One Det är så himla ett namn <laughs> eh, Vad skulle det kunna vara för någonting mm, Något spel där det finns En storstad Helt enkelt Vilka spel är man i storstäder? Mm. Det, det, det här kommer ju vara det kommer vara Någonting i framtiden också För det, det, det, känns som, för det låter som en tydlig storstad I framtiden eh, Typ som Deus Ex Skulle kunna vara med i Deus Ex jag säger att det är från Deus Ex Deus Ex mm. eh, Om jag då bara förstår det rätt Det här, det här är att spelet liksom är Deus Ex ja. <laughs> Coolt eh, Jag tänkte att Anna får köra hennes Megacity One Ni fick låter För litteratur <laughs> Ja, det gör det ju <laughs> um, Det låter ju som något Töntigt framtidsnamn Mm <laughs> Alltså Megacity 1, ah, ja vi där på heter det Sen har vi Megacity 2 och 3 Det är jättebra Det, är jättebra. det som en tolvåring har kommit på Det här um. Mm, okej okay, jag försöker Tänka någonting som Kommit mm. Jo, vänta. Något som är typ tantigt och för tolvåringar som kom ut med någonting nytt. Doctor Who kanske? Åh, mm. <laughs> snabbt. Man backar upp för att bråket. säga sånt. Va? <laughs> um. <laughs> <laughs> <laughs> ja, jag, jag tror inte att jag kommer trampa på denna tår genom att säga att något i den stilen som kom ut eh, nyligen var en Judge Dredd-film. Um, hoppas jag, även om det inte är någon så här Hemlig barn. Friendship over <laughs> ja, Precis, but You don't mess with Judge Dredd Sylvester Stallone, oh my god um, Det låter som att han skulle kunna vara en liksom, uh, Jag har ju sett massa grejer om det förut Men jag vet att det, uh, de, de har töntiga saker där <laughs> Det är framtiden och, uh, vi, vi tar Judge Dredd Universumet liksom. Okej okay. Sandra, Megacity uh, One. Ja, ja, jag har uh, suttit och funderat lite. Jag tänker att det skulle kunna vara någonting uh, litterärt. För att uh, det finns ju förvånande många böcker som uh, anses vara av det bättre slaget men som har töntiga namn och sånt där. Uh, och uh, just nu så, bara för att vi har dissat det här namnet jättemycket så tänker jag uh, använda det till... Dissa, ett litterärt verk och äh, säger att det förmodligen är ifrån Einrands äh, Atlas Shrugged eller äh, När världen <laughs> skjällde, <laughs> eller Highbrow-dissning, jag gillar det. Mm. Atlas Shrugged eller vad sa du? Äh, när jorden skjälvde. Eller vad det ah, heter ja, på. När säger. världen själv, ah, jag är med, jag är med. Mm. Jag tror, jag tror, det låter faktiskt som jag något jag tror, alltså, som skulle... Ja. Jag trodde att du skulle disa två verk i ett. Nej. <laughs> Men jag är med. Det får det man inte göra med. har jag hört. Nej. <laughs> eh, jag kan säga så här att eh, Carl Urban och Sylvester Stallone är judge, judges, de är båda Judge Dredd i Megacity. Med i det. <laughs> han, han är. <laughs> han är Judge Dredd i, i nyversionen oh, nej, och, han, och han springer alltså runt då i Megacity. One. Man visste ju att det skulle vara något sådant här vidrigt <laughs> ja. det, det är fantastiskt Jag måste säga att Hade jag bara sagt Megacity Hade det varit The Matrix Som tydligen utspelar sig i en stad som heter Megacity är när, de är i, där. när de är då i verkligheten Om man säger så Allt det här innebär att Anna har en poäng Sandra får en stilpoäng Och Nick får en tröstpoäng uh -huh. Men det är inga riktiga poäng Nej, det är ju inte det <laughs> De är genomskinliga och ett tag. Det är tufft Ja <laughs> är Jag tänker mer att hoppa god. över till Det var en bra runda, jag gillar era, era diskussioner mm. Jag tänker att Sandra får börja På nummer två Okej. Okay. Som då är Kakariko Village uh, ja. Eller Kakariko Jag vet inte uh, Jag tänker att det här Kanske är jag känner igen det Men jag kan verkligen inte placera det eh, Jag tänker att det kanske är eh, Ifrån eh, Någonting japanskt Bara på grund av Kakariko Och sen så Kakuriko. Har man eh, översatt det lite grann Så att det inte är Originalet utan Det här är den eh, Engelska översättningen Typ på en by i en av uh, uh, Studio Ghiblis Filmer <laughs> <laughs> <laughs> Morasaki uh, <murasaki> Ja Jag väljer att, te, att uh, Gissa på Kikis delivery service <laughs> <hör> Jag tror att det är de som har gjort den Ja men det tror jag också <hör> Intressant Ja uh. uh, Och då går vi i ordning så Anna Kakariko Village. Kakariko Village. Um, ja. Jag är ju också inne på det här um, japanska spåret. Um, se, se, ja. Jag känner mig hemsk om det är så här ett annat språk <skratt> med rötter i Asien och bara, oh, men det är att Det är hela asien. Um, men ja, i så fall ursäkta det. Men jag, jag tror att det är japanska. Uh, och jag tror Att det är Legend of Zelda Med Ja Spelet ja. Not, ja, Världen Industrin mm. <laughs> Det funkar som svar för mig Om det funkar för dig okay. Nick, jag tog dig sist på Kakariko Village Jag säger Zelda <laughs> Ja, det var det jag visste skulle säga mm. <laughs> Um, utan att då Avslöja för mycket i min Formulering av frågeställningen Så kan jag säga att Kakeriko Village är Links hemstad i Legend of Zelda uh, Link to the Past den är, den är även med lite i olika Zelda-spel uh, Alla får poäng. Alla som sa japanskt får, får, får Stilpoäng, alla som sa Zelda får faktiska poäng så. så Nick får ingen stilpoäng Han får ingen stilpoäng, men får ett faktiskt poäng mm. kan, kan jag inte få, få ett poäng för min, för min säkerhet i svaret? Ja, det är ju säkert <laughs> Jag låtsades inte ens så. Eh, Jo, självklart I mitt hjärta har du hur många poäng som helst Nick Tack <laughs> 100 steg i ditt <här> hjärta och när man Sandra där. <ett>, Sandra blir äcklad. <här> Vilken känsla <tävlar>. ditt hjärta. Sandra har sett mitt hjärta och det är hennes. Jag tror att det där var Voldemort. Um. Allt ägnat att det står 2-1 till uh, nej. Jo precis, 2-1 till, till Anna eh, Och 0 till Sandra <laughs> 2 noll, <laughs> Sandra, du får chansen att köra comeback här Genom att börja på första Eller på nästa, men jag förlåt tredje. Det är positivt att börja menar jag Exakt mm. eh, Sandra okay. Tredje är Glimmerdag Okej okay. Och det är jag som ska svara på det här Ja tack Okej okay. Eh, ja det Här har jag faktiskt ingen alls aning om Så jag hoppas att det är någonting dåligt eh, Jag eh, tänker att eh, det här är en eh, stad i Eller någon by typ I någon eh, ja, Någon fantasyberättelse men vilka finns det? Jag har helt så här eh, gjort mig av med all min kunskap efter fantasykursen. <här> eh, jag gissar på att det är eh, en, den svenska översättningen av eh, Jonathan Norell Mr. Strange av Anna hjälp mig. Nej du får inte hjälpa mig. Um, eh, Susanna um... någonting. Nej, eh, Jo, Susanna... Jag ser, jag ser inte ens bort min... Clark, Susanna Clark. Clark jag har glasögon. Precis det. Det är kunna, en i England som någon av någon anledning har översatt <laughs> till mm. svenska. Skulle du kunna bara repetera titeln? För, för den försvann lite gärna i... Vad ska i, jag säga Eh, titten på, på. det du eh, Jonathan Strange och Mr. Norrell. De åker säkert ut till någon annan så här dimension eller någonting. Okay. Tack du så mycket. Förlåt. Så det var, det var bara resten. Skype. Det var Skype-fägl för mig. Men Nick. Mm. Om du är i Glimmerdag, vart är du då? Glimmerdag alltså. Ja, här är jag lite ute och cyklar dagligen så därför vet du att det är i. Jag, jag skulle ju vilja säga att, att det här låter som ett ord som. som typ Tranströmmar skulle ha i någon av sina dikter Ja uh -huh. Men jag vet inte, inte som en stad Utan mer som en Någon typ av metafor uh -huh. Uh -huh. Tänk på att jag är rätt korkad så om, det, om, det är, <laughs> om man använder ett, ett stadsnamn som en metafor så Skulle jag lätt att säga att, att det är en stad liksom. <laughs> <laughs> Glimmerdag du sa handl Det på... handlar om tårtor Glim... Glimmerdag Ja uh. Oh, glimmerdag. Glim. Gillar uttal där. Jag tänker att det skulle vara på något engelska. Om man glimmerdag. Vad skulle det här kunna vara för någonting? Jag känner inte igen det här alls. Herregud, vilket hjärnsläpp <laughs> En stad. En stad. Någon bok. Någon... Jag kan inte ens fastställa. Jag tror det inte var någon film inte vara, jag tror inte det är Ett tv-spel, för det känns som att det här är Något svenskt, Glimmerdag Så då får det vara en bok i så fall Jag kan ju inte en enda bok <laughs> mm. <laughs> Vad skulle det då i så fall vara för bok? Kanske någon by I någon kan man säga historisk bok Vi kan ha skrivit såna. har skrivit sådana Jong-yo, har skrivit sådana Tempelriddarna, är det en Gyo-serie? Ja, ja, jag tror jag Säger Tempelriderna ja. då? Av gamla Gio. Det känns ju väldigt farfetched alltså. Men vi kör på det. Anna, något att tillägga i Glimmerdag eller Glimmerdag? Eh, ja. <laughs> ja. Jag har lite att tillägga. Eh, av den underliga anledningen att jag har pluggat mycket eh, kulturanpassning inom översättning och eh, <laughs> Översättning av svenska eh, böcker till engelska ibland eh, Och jag, jag tror att eh, det här är något som förekommer i Sune-universumet typ Har jag för mig Det finns något så här ort eller något som heter det eh, Vill jag minnas Så ja, det är där jag tror jag har sett det Okej, okay. så Sandra trodde att det var en fänseby I eh, Jonathan Strange En Mr. Norell mm. Stämmer inte tyvärr Nick talade sig ur en tranström rikt till, till en tempelriddare av G.O Som tyvärr inte heller är rätt Och Anna då gav oss Korrekt svar eh, Det är här sumne bor <laughs> oh. Känner ni er glada? Jag är helt förbluffad <laughs> <laughs> <laughs> jag hade inte haft en aning om det här Om jag inte hade läst om det För att jag, jag vet inte Var bor Sune, liksom? Är Sune, Sune fortfarande någonting som folk känner till Förutom vi som är gamla liksom Jag tror faktiskt att det har kommit något nytt Sune ganska nyligen Typ Sune åker till Hawaii eller något, något asdumt som inte vi skulle tänka oss vara Sune. Ja, det är fel Sune då, för den Sune lär ju vara 30 eller någonting. Ja, jo, jo, precis. Det är, inte, det, det är lite grann som, som Batman Begins. De, de, de, de kör en mörkare reboot av Sune-universumet. Sune är arbetslös och alkoholiserad, men vinner en resa till Hawaii. Det är Nolan-versionen. Ja, Håkan har dött i droger. Jag tänkte säga att <skratt> Nej, Han är överviktig för att han äter för mycket potasis Så det <skratt> är lite tyngre grejer som pomfrit Jag kan säga att Bert bor också i någon stad Som jag tyvärr glömt fortfarande heter Men Anna har alltså lyckats kamma hem Tre poäng av tre möjligen så länge mm -hmm. Mirakulöst <skratt> Mirakulöst <skratt> Tack Nick tack. <skratt> jag tänker mig att Nick ska få börja Ja, oh, det ville jag ju inte riktigt. Eh, när vi går in för fjärde eh, staden som jag har hittat som heter Highland eller Highland. Highland eller Highland. Jag försökte, jag försökte säga det med olika betoningar, där, men jag kom på att jag misslyckades. Uh, Highland. <laughs> Highland alltså. Highland mm -hmm. känner man ju igen. Vilket är stören, såklart, när man inte vet vad det är för mm -hmm. Mm -hmm. jag, tror att det här, jag, jag tror inte det här är ett spel. Jag tror inte det är en bok. Jag tror det är en film. Highland. Jag, jag, jag tänker direkt bara för det är land så tänker jag på um, på Waterworld. <här> mm. Men där kallar de väl det bara land. <här> det vill bara land De letar efter inte highland. De bryr sig inte om det är högt. De vill bara att det ska vara land. <här> highland... Hmm. Det känns ju väldigt fantasy Vad har jag sett som är fantasy Kan det vara så lätt Man kan ju inte välja någonting ur Sagan om ringen För det, skulle, det kommer alla kunna direkt i så fall Förutom jag Kan det vara något sånt ändå ja, Jag gissar nog att det är ifrån Sagan om ringen Och då vill jag inkludera Lord of rings online <laughs> <laughs> Okej okay, okay, yeah. ja Jag väljer Sagan om ringen Universumet Nej, det ja, med extra grejer när de har kommit på till lotter. Ja. Mm. Intressant, oh, Anna. Jag kommer bli så arg när Anna säger rätt svar nu. Och <laughs> jag känner igen det. Igen. Anna, um, Highland eller Highland? <laughs> Highland eller <med> Highland. <laughs> um, um, ja. Uh, om det glädjer dig Nick så, så har jag ingen aning <laughs> så, Men det innebär ju bara att jag har fel Om du inte har någon uh, uh, okay. uh, Jo det är sant uh, <laughs> <laughs> <laughs> Jag tycker inte glädjer dig Men <laughs> kanske finns någon sorts skadeglädje åtminstone um, Highland Jag tänker bara säga Highland Park Det är den jag kommer på Är uh, inte det är alkohol? Uh, <laughs> Vad du som kan den associationen <laughs> um, Jo det är det väl, så väl Men ja, jag vet inte, det är väl typ förlåt, som Highlander Man bara, ja. De har säkert Jo men det, det blir bra Det, det blir en så här lagom smart gissning De har säkert något som heter Highland I Highlander Det är där alla odödliga hänger <laughs> Ja precis i Highland Det är därför heter Highlander um. <laughs> Är det din gissning? <laughs> ja Sandra fräls oss Eh, ja, jag tänkte ju eh, samma förstås som Anna då. Eh, Highland är ju... Ja, där Highlander kommer ifrån. <laughs> Men eh, det blir ju så tråkigt om, om jag gissar på samma sak. Så eh, jag eh, försöker väl tänka vidare lite grann. Just där som nixar om Highland... Eh, det kanske kan ha översatts till svenska någon gång med Höglandet. Eh, och det kanske kan vara någonting ifrån någon liten så här undanskymd stad som bara nämns lite kort i George R, R. Martins eh, ah, Game of Thrones-serie. Game of Thrones. Nick? Mm. Jag måste bara säga först att i, i Waterworld söker om dry dryland. Dryland. Ja, oh, jag kände verkligen igen det. Typiskt. Låt exakt likadant. Lika ah, många stavel. Typ, ja. mm, mm, mm. Highland, dryland. I, i. Sagen om ringen eller i Lott så, så känner jag inte till att det finns något Highland. Så det är inte därför jag har tagit det. Um, Highlanders. De, de odödliga har fler nationaliteter än bara skotska. Det är en av dem som är då The Highlander. Så det är tyvärr inte rätt heller. Och vad gäller Game of Thrones så måste jag säga på samma sak som, som med Lottro. Att jag inte tror att det kommer därifrån för jag har inte stött på det. Utan jag har tagit det från den eminenta tv-serien Beavis and Bathead. Okej. Oh. Mm. Som då utspelar sig i den fiktionella staden Highland. Eh, vilket jag misstänker beror på att de ofta blir höga. Oh. Jag tänkte faktiskt på det. Jag, men sen så tänkte jag att nej, det är för dumt. Till skillnad från liksom, min, <laughs> mitt första val, Highland. Det är rummare än att tro att det är Highlander. Liksom, och då är det rätt. Oh. Det säger mycket om sig. <laughs> <laughs> jag gillar det. <laughs> När vi... Går till den sista staden ja. eh, Som jag har hittat som heter Cape Side Så tänker jag att Sandra får börja Ja Cape Side, Sandra mm. Vart är vi då? Eller med vilka hänger vi? Med vem hänger vi? Med vad hänger vi? Min första tanke var Jersey Shore För att det känns som att de har varit på något eh, Det är ju någonting annat med Side Som de är i mest men det, det känns ändå som att det skulle kunna vara hämtat därifrån, men eftersom jag inte, det kändes jag måste bara, förlåt, jag måste klargöra sig att det här är städer i fiktion, jag, jag vet inte hur mycket fiktion gör sig så här jag kommer ihåg att du någon gång eh, hävdade bestämt att det var jättemycket manus och jag hävdade bestämt att det inte var det så jag, jag valde att gå med din version här Men ah. samtidigt inte för att jag ångrade mig sen Hade det varit därifrån så hade jag ändå liksom tagit det eh, direkt Så istället så tänker jag att det är ifrån eh, en gammal tv-serie som heter Dawson's Creek Kanske Lite grann originalgörelse då Anna ja. <laughs> Cape Side Anna ja. Um. <laughs> ja Jag vet inte ens varför jag vet det här Men um, Det är väl ja. Jag minns inte ens att jag har sett på serien Men jag um, Jag minns låten När den var reklam på typ trean Eller vad det var men ja, det är Dawson's Creek vad jag minns. så en bra serie. Vad <laughs> ja, det du verkligen? Jag kommer inte ja, ihåg det. Så Anna tror att det är Dawson's, Dawson's Creek? Creek. Ja. Nick! Ja, jag, jag minns att jag har haft rätt mycket diskussioner om Dawson's Creek med folk just att, att, <laughs> att, att, att de som valde ut han här Dawson för att han, det känns som att han har alla drag som den snygga 90-talskillen har. Han, såhär, mm. alltså han, har, han har den här frisyren, han har det blonda håret. Han, har det här han ser ut exakt som man tänker sig att en snygg 90 kille. Han har liksom alla de dragen, men han är ful. Så jag tänkte att, att det måste bara varit killar som satt och liksom kastade in för den. och de bara, Här har vi en snygg kille, för de ser ja, killhåret liksom där vi har den hakan. Jag och och tyckte alla ändå att han som sen var med i Fringe var snyggare. typ ja, men för, för, för visst var han ganska ful. Ja, han, ju, alltså han är ju så här tråkigt snygg ja, men så så att man inte bryr sig om honom när Man så här smälter in i bakgrunden typ. Nej, men eller hur? Jag har diskuterat det ganska mycket Just att det, är, det är rätt komiskt, det känns som att det är bara är killar Som sitter suttit och och bara valt ut honom Eftersom han har dragen som... Jag gillar liksom att det är en tanke om att Alla delar på var för sig är fina <här> <här> Men när man tar ihop det så bara Nej <här> Man ser inte, man ser inte typ, Skogen för alla träd eller Det är liksom där ja. vi är <här> ja, men Någonting Någonting sånt och jag tror Det är typ såhär, också... så alla träden är jättefina så här. De har fina former och så Men när man kollar på skogen uppifrån så står det bara Fuck you eller någonting mm. Och om det inte är så att det här är typ från Pacific Blue Eller något annat så tror jag också att det är från Dawson's Creek <laughs> mm. Ska vi se här Sandra upphöll, upphöll sig först I den fiktiva världen Gör sig shore. Men hoppade sedan över till gänget i Dawson's Creek som är korrekt. Det är korrekt. Ni är Alla får var sin poäng. Vilket innebär att ingen får någon poäng. 4-2-1 uh, står det nu. Det, det, jag, vill jag vill ha min negativt poäng. sätt att se på det <laughs> Alla vinner, vilket innebär att ingen vinner. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, det stämmer. Anna har fyra poäng, Nickar två poäng, och Sandra har en poäng. Det innebär ju att äh, sista... Det är inte det lite pinsamt att det är den som alla kunde? Vi, vi, vi skrev jag... en typ av fantasy podcast här. Alltså, kunde jag måste säga... Vi kanske säga... hjälper när vi är födda av vad, vad som gick på till. <skratt> en dag sen skrik ju ändå liksom en klassiker. Det måste man ju känna till. <skratt> det kanske. Jag måste säga att utan att, utan liksom att, att, att liksom gå in i hur jag tänkte så var ju cape side och typ Glimmerdag var de som jag tänkte skulle vara de skitsvåra. <skratt> <skratt> Men jag ska inte spoila för mycket innan vi nu går in Highland, det, det skulle vi kunna. Innan vi nu går in på den sista då som är, eh, sista staden jag har funnit är Bedford Falls Och den sista som ska få börja är eh, Sandra Kan det stämma? Nej, det stämmer nog inte eh, Vi säger att eh, Anna får börja va? Mm -hmm. Anna, Bedford Falls Bedford Falls det låter ju idylliskt och fint Ja um, Ja Jag eh, um, det, är ju, det är ju idylliskt Och det börjar ju närma sig Jul Och vi har ju varit nostalgiska För året Och lite sådär Och eh, vill tro att eh, Edford Falls eh, ligger ligger i USA och eh, hör till eh, den lilla fiktiva världen för eh, It's a wonderful life. Den här fantastiska filmen som i mitt minne främst handlar om en ogift bibliotekarie. Eh, ja. Den, den filmen. Intressant. Nick. Oh. Bedford Falls Bedford Falls uh, Ja En sak som jag har spenderat Mina senaste månader med Det är att jag har kollat Väldigt mycket på Stephen King-filmer uh, mm. Jag har sett närmare 20-25 stycken Stephen King-filmer Har du sett The Mangler? Uh, ja, jag, jag har sett The Mangler <laughs> Är den bra Nick? Jag funderar på att se den ja. Nej, nej den, är, den är inte så bra Jag, jag, jag skulle kunna dra några Vilka är det jag sett egentligen? Har du sett Köplust med Max von Sydow? Nej, den har jag inte gjort Jag har, sett jag har det. den på DVD det Kan ha det någon <laughs> Jag har sett the Children of the Corn Jag har sett Cat's mm. Eye Jag har sett Christine Christine är förut en film som alla borde se Det är en film om en bil som får eget liv eh, cool. ja. Joe har jag sett den, har jag sett, ja, den är ju väldigt tråkig Ja, den är tråkig Jag har sett Pet Cemetery, det är en klassiker ja. Jag har sett Sometimes They Come Back Jag rekommenderar jag också Jag har sett The Langoliers jag har sett <laughs> Den The... Jag... har väldigt bra effekter Ja, mycket bra effekter Annars var det en bra film tyckte jag Men effekterna är inte så bra Jag har sett Lawn Mover Man Mangler är Det är en... Vänta, vänta. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp Jag har läst en kort eh, short story Är det en film? Ja det finns också en två Håkan Men okej okay. ja. <laughs> av, av, av alla historier Att bygga ut slämpning <laughs> Till två filmer <laughs> <Till två filmen. laughs> <Ja. laughs> Kontentan är att jag har sett väldigt mycket Av Stephen King Bedford Falls låter en den typiska Stephen King-byn Där allting går åt helvete <laughs> Men jag vill, jag vill inte gissa det Eh, utan det, det, det känns som att det finns ett spel Utvecklat i Finland Tror jag Är det väl Som heter Alan Wake Som är lite av en tribute till Stephen Kings eh, Livsverk Och jag tror att de är Bedford Falls Så jag säger Alan Wake Intressant Sandra mm. Fräls oss än en gång eh, Det är ju ett Väldigt så här, gulligt Och mysigt namn så därför tänker jag att äh, det är i äh, Bedford Falls som Marble Hornets utspelar sig. <laughs> ja. Ja. Så äh, ditt, ditt svar är helt enkelt Marble Hornet. Yes, den här videoserien. Ja, Ja. ja. jag säger ingenting ja. mer. Folk får kolla upp <laughs> det själva. Ja, det tycker jag. Um, jag kan säga... Vad heter den andra Anna? Sandra. Ja? Det är inte Marble Hornet. Men tack för att du påminner mig om det innan läggdags. Nick. Jag håller med dig om att det låter som Stephen King. Och det låter väldigt mycket som Bright Falls. Där Alan Wake utspelar sig. Och Anna. Mm. Jag är stolt över din förmåga Att, eh, att härleda mm. Och att härleda korrekt Tack Det Tack. är It's a Wonderful Life Så Jag fick in nostalgin där och, och, och Exakt att... mm. Lite så jag tänkte när jag valde just Bedford Falls också. Det är också en av mina favoritfilmer, så, så jag hatar att jag, <laughs> att jag inte gissade rätt där. Men det känns inte okej okay att man inte vet om det, för det innebär att man har en ursäkt att kolla på den igen. För tydligen kan man den inte så bra som man vill kunna den, så varför inte se den igen? Jag såg den två gånger förra julen. <laughs> jag hade aldrig sett den innan förra julen och så... Jag tyckte om den, men jag kände typ inte att jag behöver se den igen Tror jag, på något sätt Eller, Do you want the moon, Mary? I'll ask you the moon, Mary Jag gillar, jag, jag, jag gillar den filmen också Den är värd att se igen Anna Du vann fem poäng Av sex möjliga Woo. Nick, i, i din allra första tävling Kom du tvåa oh. Med två poäng av sex möjliga Sandra oh. Du fick en poäng, men, men du fick säkert flest poäng i mitt hjärta Mm. Kanske det säger producer. det bara på tröster. Where can I kanske trade say... them for things? <laughs> um, tyvärr ingenstans i dagsläget Men vi kanske kommer på någon slags tjänst för det senare Ja, ja Nick får göra det kultur någon gång Där Håkans affektioner värdesätts? <laughs> kan du byta till det någonting? Hmm. <laughs> Varsågod Håkan Tack så mycket <laughs> Ja, Tack för att ni ville vara med och spela den här modifierade citatleken med mig Jag tyckte det var roligt, jag hoppas ni hade kul Mycket kul Tack Nick för att du kom tillbaka till avsnitt 52 Och jag hoppas verkligen att du har mer tid Ja, det, det, jag, jag tycker det här är kul Så jag ska, väl, jag ska väl ta min tid, helt enkelt Och om inte annat så ser jag liksom fram emot att, att du då, då kommer tillbaka Och har revolutionerat hela världen på något sätt Och liksom, då är det ju på ändå okej okay att du... Exakt. Ja, men eller hur? Mm. Uh, eventuellt, alltså det behöver inte, det här behöver inte vara något, någonting du uh, säger nu liksom varken ja eller nej till, men att du liksom avslöjar dina världsavvälvningar uh, här först. Ja, ja, det får man ju säga, det, det får jag <laughs> Är det verkligen en revolution då om man förvarnar? Ja. Nej, inte förvarnar, men alltså typ startskottet måste gå någonstans. Mm. Jag tänker, någon måste få veta så att de vet att de ska vara med i revolutionen. Exakt. Ja det är sant. Vi vill la revolutiona <laughs> Detta stämmer. Vi vill revolutiona revolution. Anna och Sandra, mina kära vänner, det var kul att ha er tillbaka igen, avsnitt 52. Vem av er vill, vill ta på sig och, och ransaka sitt effortkastande till nästa vecka? Oj, jag tycker att det låter lite läskigt. Um, jag kan ta på mig det så har Sandra lite mer tid att förbereda sig om hon känner att det ja, är Ja, det är så mycket att gräva. Perfekt. Ja. ja men det är verkligen det Och du är väldigt analytisk av det Så du kommer säkert falla ihop långt innan du kommer till slutet Ja jag kommer finna mig själv Under tiden tror jag Och sen tappa bort mig Så men då, jag tycker vi har klarat det Vi har kommit till slutet på ett nytt avsnitt mm, Nice ja. Bra jobbat, jag, jag tycker att vi säger hejdå Som vi brukar göra och det gör vi ju ungefär så här Hej då Hej då